Meenslief, ek is liefie jou, maandag middag om 5, sam met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom, by my program, Meenslief, ek is liefie jou. En natuurlijk is dit, maandag en vrijdag om 5, wat ek sam met jou keir, en ons gesels, oor dinge om ons saam te Beter, en om gelukkiger te wees en om daar die speciale, besondere, unieke, jy of ek kan wees, wat net ons kan wees. Ek wil nie dankie sê vir Jolanda van Nies wat sy elke oogend getrou om 39 weeks daar vir ons bring en die weer aan wetelsomme wat om aan te trek en nie En ek hoop jy jou dag so ver geniet en dat jy keir mense het. As jy by pad is, rijd toch asblief veilig, wees voorzichtig, kyk vir die man voor jou, achter jou, langs jou, so dat jy nie betrokken raak in en enig iemand anders so onbesonne bestuur nie. Maar voor ons aangaan die programmekie, voord ek nou by my... Spijskort vir vandag kom, kom ons luister eers weer stikkie niewe muziek, ek speel nou al die afloope week lang niewe muziek van niewe kunstnaars en ook ouwe kunstnaars sy niewe muziek en op die draad half doet ek jy nie, jy Jacob Smeet, Katrina Malerbe, geniet om saam met my, kom my! dat die gemerie moeistes my gesegofanie was transvaal met bruine hare op bak kop ese was so so mal uur rock and roll lorikaraugen groot geword ob krut ob blas aber wo sie daarom moete my eerste jaar by geselsdans op skop katerina malerne malerbe malerbe, malerbe. Katarina Malerbe, Malerbe, Malerbe Katarina het geborrel soos een bruistablet Wanneer sy een kamer binnen gaan Al die manne wou wat dop op top Maar vir haar het oor meer gegaan Is het my bitter baie ding geleer Van wat die jonge man moet weet En al was sê nooit my mysie nie, ko sê me hand palims laat zweet, ooooh. Katharina Malerbe, Malerbe, Malerbe nou. Katharina Malerbe, Malerbe, Malerbe no. Ek nou. Ek omdou die dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Zonder nou nog wat van haar geword het, Katharina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit wie daarna gezien, Ek het ooral rondgevraag, Niemand het gewet van wie ek praat, Katharina, was jy ooit daar? Katharina Malerbe, Malerbe, Malerbe nou, Katharina Malerbe,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 Dit is een van Hennie Jacobs liedjes, Katrina Malerbe, ek hoop het om geniet, het is lekker vroelike muziek, krij so me iemand daar beet en dans een beetje waaie ook al is, krijg een beetje leven in die litte, en ons kom bij my spijskaart, laatst week het ons een gekyk na een verskye aantal dinge, ons gaan vandag een beetje kyk, hoe kom een mens gebore is, en dit is om besonders te wees. Laas week het ons gekyk na die groen monster en om tot ziens te sê vir daar die groen monster en hindernisse wat die mens laat groei, die dinge wat met jou gebeur, wat jy as a stepping stone kan gebruik. Jy om jou eie succes story te skryf en om te doen wat jy doen met a passie. Doen wat van jou hou, hou van en geniet het en doen het met a passie. Vandaag kyk ons na taak hoekom een mens gebore is en na al die uitdagings en daardie bevinding, maar die beste is, dat een mens gebore is om besonders te wees. Gloe jy dat sukses net vir een ander is? Nou hierdie leen is jou grootste vijand, so sê Lynette de Beer wat die artikel wat ek opgelees het sê, sy sê, jy mag uitstaan en word wie jy bedoel is om te wees elke mens word gebore om iets personers te doen om te ontdek en te lei en die levens van die ander aan te raak, ons is allemaal bedoel om iemand te wees om ons merk te los en die wereld te verander ons word gebore op om alle beperkings wat die ander op ons plaas te oorskry om suksesvol en uitneemend te wees. En soos ek laas week gesê het, moet dat die anderse opinie oor jou, jou werkelijkheid word nie. Vergeet van ander mensese opinies en lewe jou lewe uit en word wie jy bedoel is om te wees. Jy is beslissing gemaakt om doodgewoon en middelmatig te wees nie maar om buitgewoont te wees, om dit recht te kry, moet die verbaie omstandighede leef recht uit na jou doel toe, eerder as om daardoor gedefinieerd te word. Jy hoef nie een slagoffer van een moeilike situasie te wees nie. Onthou, jy het die kiese, jy kan nie kies wat met jou gebeur nie, maar jy kan kies wat jou reaksie op daardie gebeurtenis gaan wees. So,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 eerst het een andere beperkings op jou blaas nie, jy doen het, doen het soms jouself. En as jy weet hoe jou gedagtes werk, sal jy hierdie konsept goed verstaan. Die paakjes in jou brein, wat oor een die tijdperk dier negatieve denken veroorzaak is, het destijds as kleine groefies begin. Elke keer op die selfde negatieve gedagte denk, voordat die groefie dieper en dieper, totdat later een diep sloot is. Dus hoe meer ons lens gloe, wat ons vir ons sa vertaal, hoe dieper word daar die groewe, en hoe meer val ons vast in die saafde denkpatrone. Later word die enigste manier, waarop ons kan denk. Hoe meer gevestig hierdie gedenkpatrone is, hoe moeiliker slid wees om te verbreek, en hoe meer slid jou lewe beperk. Onthoud die enigste verskil, tussen een groef en een graf, is die diepte daarvan. Dit mag nie gebeur nie, want jy is nie gebore om verslaan te word nie. Jou leven gaan daar oor om iets met betekenis te skep, om een verskil te maak. Jy behoort spontaan, dapper en vry dier die leven te huppel, omdat jy weet, jy kan enig iets recht kry. Met die rechte kennis en aanmoediging kan enige iemand die mens word wat God om of haar skep het om te wees. Onthou, Jy het die potentie hal, en jy is perfect bedraad om jou eie unieke merk te maak. Een mense verwachtings het een groot invloed op jou leven. As jy min verwacht, gaan jy min kry. As jy nie gloede dinge beter gaan word nie, sal dit ook nie beter word nie. Wanneer jy echter goeie geleentede soos een bevordering of salaris verhooging verwacht, sal jy ook baie meer suksies as gins beleef. Het is echter belangrijk om geduld te hee. As jy verwag, dat dinge altyd volgens jou voorwaardes en skedele moet gebeur, raak jy een verbitterde mens, wat hier amal vir my word. Die stress en angst, wat elke mens elke dag moet verdier, kan jy laat gloe, dat alles onmiddellik moet rechtkom. Geloof en vertrouwe, dat dinge toch op langtermijn sal uitwerk, geef jy jy zekerheid en verminder jou stress en angst. Jy sal dan tonne meer energie hee, om aan jou drome te werk en jou toewitte te bereik. Natuurlijk is dinge soos rechte geleentheid, goeie hulpbronne en slim tydsberekening ook nodig. Die richtraad van suksies kan ons echter eder in oudtijdse concepte soos harde werk, vastbeslootneid, geloof in jou self en deersetingsvermoe. Kom ons Gooi ek koppie koffie daar skop hy skoene uit, sit achter oor, en kom ons, sing ek bieke saam die Hewelsfantasties, bieke hoopie, kom hy! A bieke hoop, is a wat mis kort, it's the young man vaste klauw, a vrede wonderlijke wedstrij, dis mawe loop, amal sy korrels, Look in a funny type in your class you up Let me keep you up Not your hearts, I you hope faster the Clo. dit is met een bekie hoop. Ek hoop dat ek vandag vir jou met hierdie program ook een bekie hoop kan gee, want natuurlijk is alles in die mense kop. Daar die negatieve gedagte is, daar die is wat die mens depressief maak, dit alles in die mense kop. Die mens moet nie die rechte besluit neem om daar die negatieve dinge by die achterdeer uit te gooi. hulle sê ons manier van dink bepaal ons lewe. Ons hier hierin oortuigings het een groot effect op een manier waarop ons die wereld sien en hoe ons daar oor voel. As jy gedierig dier angst getuister word en altyd aan jouself twyfel, is die kansen goed dat die probleem in jou gedagtes lee. Natuurlijk bedoel jy nie om negatief te dink nie en jy besef toch nie ees dat dit die geval is nie. Die vraag is, Hoe kan jy verwag om geseen te wees en jou beste te lever as jy altyd fokus op dit wat verkeerd kan loop? Om positief te leef moet jy eers een positiewe uitkijk ontwikkel. Jy mag nie energie verkoos dier op negatieve gedagtes en negatieve herinneringe te fokus nie. Dit is eindelijk eenvoudig. Voer jy, jy nie jou gedagtes en jou manier van ding verander nie. Sal niks in jou leven verander nie. Dit wat jy aan mekaar dink, is dit wat uiteindelik vir jou waarsel word. Daarom is ongelukkigheid a blote gewoonte. Ongelukkig te wees, is ook a gewoonte. Die kiese is joune. Wat die een gaan jy kies? Ongelukkig te wees of ongelukkig te wees? Die makkelijkste is natuurlijk nie om daar die nare gewoontes te verbreek nie. Maar dit is moendlik. Begin dier vast te stel precies, hoekom jy jou oorzekere sieke dinge, dinge bekommer. Soedra jy daar die gedagtes geïdentificeer het, moet jy die vastvat en verander. Die lewe te kort om jou energie te bestee aan bekommernis oor wat een ander mens dink of oor wat al kan gebeur. Die lewe is oor een motorkar. Dit het een voering toerat en een trierat. Elke mens besluit saaf in wat die richting sy of hy wil rai. As jy op jou probleme focus en glo dat jou drome nooit waar sal word nie, is jy bezig om drie die ratte rai. Hoe sal jy ooit die reesies wen? Dit is nie omstandighede wat jou negatief maak nie, dit is jou houding, teen oor daar die omstandighede. Ek het net nou gesê, Anner dit wat jy kan verander, aanvaard dit wat jy, jy nie kan verander nie, en besluit hoe jy op dinge wat met jou gebeur gaan reageer. Jy het nie beheer oor wat met jou gebeur nie, maar jy het beheer oor hoe jy daarop gaan reageer. Dit is jou kese. Jy kan negdie wees of jy kan het omzet in positief. Een mens kan enige iets op die aarde omsit in een positief. Ons krij elke dag die geleendheid om ons gesintheid te kies. Van dat jy wakker word in die ochend. Jy kan kies om gelukkig en optimistisch te wees en te gloe dat jou drome gaan waar word. Of ons kan kies om negatief te wees en net op die probleme te focus. Jy moet die weg verander of verander, alles om te verander voordat jou houding verander nie, krijg eers die rechte houding, dan is die kans groot dat jou situasie ook sal verander. Wees realisties, die lewe is goed en slag. Kom ons luister eers nog een stikkie muziek en ek het oor die draaitalfel, een stikkie van Leanie my, wat brand het, geniet het. Hier kom hy. Jy vast as die bied vir my vang, wil ek uit my velklim en die borkies verhang, ek wil jou aan my vast druk, want ek het een plan, dier nacht, die heel nacht, want ek en jy kan, oh wat brand dit, oh wat brand dit, ek en jy is gemaakt vir mekaar, hoor jy my sê vir jou, Wat brand het van Van verbasing, ek sê, ons het vanaand weer ons name verlee. Ek het een juk en ek voel aan die brand. Jy is my selfie, my water, my sand. Oh, wat brandet dit? Ek sê, wat brand dit? So druk ons liwe in mekaar tot een punt. Ons twee luive mekaar weer gevind Waar brand het vanavond?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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Je kom nie. Leani my met wat brand het vanavond. My liefie, my blijfie. Of my liefie, my baby. Ja, hier Leani my. Ek is nogal een groot aanhanger vanavond. Ons kyk na myse ingesteldheide. Ingesteldheide. Wees realisties, die lewe is goed en sleg. As kinders word ons geleer om groote droom en na die sterre te reik. En soos ons groot word, kry ons seer en die wereld en ander meese stel ons te leer. Dan nou ons stadig, maar seker op om groote droom en goeie dinge te verwag. Dit is eindelijk maar een verdedigingsmechanisme. Dier laar verwagings te koester, stel jy jouself nie so baie bloot aan teleerstellings en seerkry nie. Baie mense staan sogens op en verwag a slechte dag. Dan is jy nie teleergesteld as dit rechtig so verloop nie. Die gevolg van hierdie ingesteldheid is, dat die mens begin gloe dat niks wat goed is, ooit met jou sal gebeur nie. Jy stap by vertrek in en verwag dat niemand van jou gaan hou nie. Jy gaan winkel toe en verwag om nie te kry wat jy soek nie. Jy gaan vir onderhoud, en verwag om nie die waard te kry nie. Dit hapt tot dedek ook nie om onrealisties te wees nie. Ja, jy gaan slechte daai. Daar sal da wees in dinge wees wat frustrerend is, en wat met jou gaan gebeur, wat jou hele dag gaan omkrap. Jy sal nie die mooie huis kry wat jy begeer nie. Jy kinders gaan jou teleerstel. Jy kan ernstig dag syk word, jy sal uitdagings en ter leerstelling sê. Die meeste mense gee ekter te gauw moed op. Ek dink nou aan die pa in die sien wat in die op die sien rond gedobre het nadat een grootskip gesink het, is die twee in die redingsboekie. En dit is daar sonig, die son brand op hulle neer, die randsoene wat hulle gehad het in die boekie is opleid, niks om te eet nie. Die pa later aan sy randsoen het sy kind gegeen, so sy kind aan die lewe kan bly, en toe die koos op is, toe besluit die pa, hy gaan maar oor boord spring, om sy kind ‘n betere geneentheid te gee, en hy spring oor boord, en net die volgende ochend, toe dag daar grootskip op, en laad die sien op, en daar die pa in die boekie, wat in die boekie uitgespring het, verniet sy lewe opgeoffer. Hy moest net gewag iets. So onthou dat hy 'n teelestelling sou wees. Sou so, moet. Moenie te gou moet opgee nie. Moet hy daai paal wees wat in die bootjie vir sy seun 'n laaste kans wou gegee het om die laaste ransoon te hê. Ou moet en hou aan. Hulle denk dat die lewe veronderstel is om makkelijk te wees, en dat hulle alles met die minste moeite sal kry. Maar die lewe is goed en slag, daar sal suksies en teleerslings wees. Om te denk dat die lewe net goed moet wees, is ee blote fantasie, dit is ee fairytale, dit is die laat twyfel of jy ooit een kans op suksies sal ee. Jy moet jou dag recht begin, want dit gee die toon aan vir wat kom. Elke oogend as jy die bed opstaan, behoort jy te sê, iets goeds gaan vandag my gebeur. Lewe dan met hierdie helder visie en verwachting. Dwaars die, die dag behoort jy iets goeds te verwacht, soos een kind wat wacht om een geskenk op te maak. Een goeie gesintheid is nie van selfsprekend nie, vooral nie as jy doelbewis kies nie. Jy natuurlijk ingestelde, tyd is gewoonlik negatief en dit beperk jou lewe en jou verwachtings. Moet nie toelaat dat negatieve dinge en denke jou beheer nie. Moet het net nie toelaat nie. Jy moet natuurlijk weet ook dat jou situasie in die negatieve situasie nie tydelik is, en dat die situasie ook wie kan verander, so jy gaan nie verewig in daar die swaarigheid vastgevang wees nie, dit gaan verander, dit nie altyd so wees nie, en onthou, niemand is perfect nie, maar jy kan altyd verbeter, ons kan nooit volmaak wees nie, maar ons kan ek dag probeer om beter te word, om die ouwe gewoontes te breek en nieuwe gewoontes aan te leer. Dit is harde werk Dit is ook om baie mense moed opgee en terugval in hulle gemakzone. Je kan achter vast spuit en deerdruk. Dit sal dubbel en dwars die moeite waard wees. Amal maak foute, dit is waar. Maar as jy nie gewillig is om die te leer nie, sal jy ook nooit groei nie. As jy inham iemand anders of iets anders vir jou ongeluk blameer, sal jy nooit persief hoekom dit met jou moes gebeur het nie. Die probleem sal erhaaldlik op verskillende maniere in jou leven voorkom, doordat jy die verantwoordelikheid aanvaar om op daar die terrein te verander en te groei. Baie mense hoop, hy word beter dier op die tekortkomings en mislikings te focus en die self daar oor te verweid. Dis jy het verkeerd. Om te probeer om die emotionele probleem op te los terwyl jy jouself afkraak, is bias om soos een vreemde taal te probeer aanleer terwyl jy jouself met die handdoek oor die kop slaan. Dit sal net nie werken nie. Aanvaard dat jy onvolmaakte mens is, maar neem dan stappe om te verbeter. Jy is net so veel werd as ander mense en jy is, nie sê hulle ook bestem vir een buitengewone lewe. As jy recht dink, word jy aandig nie meer so baar afgeleid om met jouself by bly kruisig nie. Daarom kan jy baie beter daarop focus om jou probleme te hanteer. Moe nie in die slag trap, waar jy besluit dat jou situasie so speciaal en ongewoon is, dat het nie oorkom kan word nie. Soms kan mense op die verdediging wees, omdat hulle glo dat hulle swakpunte hulle eniek maak. Jy sal steeds een enieke mens wees, as jy jou probleme oorkom het. Net een baie gelukkiger een. Een van die grootste strijkelblokke, wat jou daarvan weerhou om sukces te behaal, is om te verweier, om te geloo dat het moendlik is. Wees my eitlik vir negatieve voorspillings, wat jy maak oor jou vermoe om as mens te groei. Denk in die tye wat jy sê, ek kan dit nie doen nie. Daar is nie soe ding soos kan nie nie. Verander jou mindset. Maak a kopskyf en besluit, enige iets is moendlik, as jy jou kop daarop sit. Somer nou dadelik, Hal die gedagtes uit jou self uit of uit jou kop uit, wat klink soos ek sal nooit verander nie, ek is te lank soos ek is. Verwacht dat die goeie ding met jou sal gebeur. Probeer altyd om vir jou self raad te gee, as wat jy vir jou vriendin met een soortgelijke probleem sal gee. Onthou die dinge wat jy in die verlede gedoen het, wat moeilik was en baie moeite gevaag het om te hanteer. Skep moed, het is moeilik om het weer recht te kry. Om jou hele levensuitkijk te verander, is dag makkeliker gesê as gedaan. Dit maak sin om jou leven anders te benader, maar die oomlik wat jy begin om op hierdie man nieuwe manier te denk, begin jy dag weer twyfel. Dit kom daarop neer, dat jy nie meer op daardie onproduktieve, automatise manier sal reageer nie, maar doelbewis die alternatief sal kies. Jy mag selfs die teenoorgestelde reaksie wees van jou gewone manier van optreem. Wanneer jy vastgevang raak, dis nie kese om jou denken te verander, en om sy steeds vasthou aan jou oudenkpatrone van die verlede, is jy in een toestand van kognitieve dissonansie Jy weet, dat jou ou manier van dink nie 100% recht was nie, maar jy is ook nie doodseker, dat die nieuwe manier die recht die een is nie. Kom ons luister ees weer een stikkie muziek, voordat ons verder keir, en op die draaitafel het ek vir ons Nickelback meet I come for I'd come for you I come just want one more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 vir 'n permanente oplossing die eerste keer enige area in goud 10 skakel jy nou by 0 3 7 9 8 9 3 6 2 0 8 3 6 2 lig oor I'd come for you. As jy nou net ingeskakel het, jy is ingeskakel by Net Radio SA. Jy kies so nou met Kori en ons saai uit in samenwerking met FM Stereo. We soek gerust ons webverbe by www.netradiosa.co.za of www.fmstereo.co.za Natuurlijk speel die radios ook daar en jy kan met enige cellfoon of rekenaar saamkeier, loer geris ook rond, daar is potgooi van vorige programme, en die net gemis het, sluit aan ons Facebook groepen, en gaan like ons Facebook blaie, nou is my al jou familie en vriende, om saam met ons te keier, en indien jy wil adverteer, op die radio nationaal, of internationaal, eenmanszaak, of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, op die webbladde, blaie onder die hoofie, kontak ons, is daar vormpie, wat jy invul, en ons sal terugkom, met die pakket, wat jou saak sal pas, en in die jy jou bezigheid, na die volgende vlak, in die kiebe ruimte wil neem, kontak my korregeris, ek kan vir jou webverf bou, van, af 500 rand per maand, ach jammer nie per maand, nie jammer, vir dan 500 rand, en dit is net, vir jou housing van 30 rand per maand, natuurlijk hang het af, wat jou webverf soek, maar ek kan ook vir vir jou, op jou hosting, 2000 mek harde drijfspasie gee, 10 e-post adresse, en a gratis SSL sekuriteitsysteem, wat Google natuurlijk die sta soek, en jy kan selfs op jou webwerf, a winkelkie opzet, en veilige betalings neem, kontak my geris, jy kan vir my op die webwerf, op die kontak ons vormpie, kontak, of jy kan vir my e-post stuur, by kori, by net radio sa.so.z of kori by juni koppelteken lab.so.z jy kan myselfs op Skype in die handen kry my Skype adres is kori .slabber3 en ek gesels graag met jou en ook natuurlijk as jy woordkens wil bemaak nationaal en internationaal reeds gedrukte boeke of e dit wat gratis op ons webwerbe by wankels gelaai kontak my vir meer besonderhede Ag dit is my Skypeadres gege corrie.lab3 of stierf my 'n e-posie en ek gaan jou help om jou boeke te bemerk. Jy kan ook gaan na www.abookhat.biz. Bin jy op binzeta jou boeken word gratis opgelaai. Jy het niks om te verloor nie. Het jy boeke wat vertaal moet word of geprooflees moet word? Ons kan help. Selfs 'n video boek en audioformaat op 'n serie bemerk. Ons kan jou daai help. Katy doen dit met die grootste liefde met haar verweel stem met prachtige achtergrond muziek, snij sy daar die boek van jou op een serieformaat en jy kan dit verskaf aan mense wat sy gestreemd is of taak aan die leie ookies wat nie baie daarvan om te lees en wat ieder verkies om na die story te luister. Komt ek gerust vir kathy krijg wat daar sê, haar epos is Cathy het net radio is op 0.07. Kyk by net radio is op 0.07. Jy sal nie spyt wees nie. Kyk ook saam op die webwerwe of jy kan met tuning gang saamkeer vir ons om, het, so, ons om het daar ook jy kan met enige selfoon, Android, tablet, nou nie daai ou slik vir die hoofpynie maar, daai slimfone, rekenaar, skootrekenaar enige plek enig tyd wereldwijd van op die hoogste bergspits, of in jou huis, selfs in jou kantoor, of as jy in die gym bezig is, selfs al sit jy langs die viswater en visvang, so lang jy toegang tot internet het, kan jy saam toeskeier. Kom ons luister nog een stikkie usiek, en op die draad al voel, het ek Jakkie Lau met die spookhuis van Pretoria, ik kom maar, ik geniet om sam met my. Is a huis in Pretoria oos waarvan die mense vluister en praat die Rasmus huis daarin regelaat, wat somt spook in die aand 1403 is die huis gebouw, die legende loopt soos volg. Hul dochter het doolik syk geword, en hy het dat in die dooring gelos. As jy genooi word om daar te snap, vat my goeie raad. Punt in die wind Sies wakker is jy gaan slaap Sies machtal kan jy doen en wat In die spookkeis van Pretoria Oos Wel die stories gekom en gegaan Spookjachters trek aan ons saan Almal wil weet, Een spookhuis of een museum. Ek vraag jou een museum van wat? Net een huisie, Buiten die stad? Of is dat iets in die toren, Wat laat nacht vir ons loer? As jy genooi word om daar te staan, Van my God, jy is jy smank vir a my sê kind in die huis met die punt in die wind is jy gaan slaap sys macht al kan jy doon van wat in die spookkuis van pretoriaal my sie kind die huis met die punt in die wind soos wakker is jy gaan sla sy machtal kan jy doen of wat jy spang vir aan my sie kind die huis met die punt en die wind soos wakker is jy gaan sla sy machtal kan jy doen of wat In die spookkijs van Pretoria Oos Dit spook in Pretoria Oos Wie is daar gezicht in die spiel? Lijk je nog steeds 10 jaar gelede Val en vervelig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 Stiliste by Dynamic Hair Studio is professioneel, toch vriendelijk en ontspanne. Kom besoek ons by ons nieuwe perceel, gelegen in die Hercules Forumgebouw nummer 4, Senterstraat in Pretoria Tuine. Dynamic Hair Studio is ook van maandag tot saterdag. Skakel gerust vir Filip by, by 072-546-1690. Ag, een. Philippe by No Civic 2, 5 piesse. Die Dynamic Way Studio. Dis alnou vir die hele gesin. Die naam wat jy kan vertrou. Philip by Dynamic Way hey Studio. Dit was jaggie lou met die spoguis van Pretoria. Sy vat nuwe tone in die nacht Ek wil dit ook nie noem, indien jy belangstel in kolostrum, kom dat ons gerus, gaan lees mykie daar op, net radio so webverf, op oor kolostrum, waarvoor kolostrum kan werk. Ek het nie vertel vir ons op donderdag, alles oor kolostrum, al die dinge wat kolostrum en mens mee kan help, dis natuurlijk die eerste mama melk wat die babie gekry is, daar die, koloster en melk, en dit het al die teenlichampies in wat een baba nodig het, dit het stemcelle in wat nieuwe organe kan bou en dit is natuurlijk die beste natuurlijke manier vir enige mens om daar stel van kwale en syktes, ons wil nou nie medische raad gee nie, ons kan nie medische raad gee nie, maar as mys kyk na die naversing wat gedoen is, dan kan me sien waarvoor help dit, recht dier van asma, longprobleme, hartprobleme, kanker, dit ek kan dit selfs gebruik, as jy HIV positief is, want dit help vir jou immuniteitstelsel, dit help met die T-celles ontwikkelinge, gaan loor geris rond al die navrong wat gedoen is so daar op die webverf, gaan net na www.netradio.sa.co.za en loor een bykie rond daar na die kolostrum producte. En natuurlijk as jy agent wil word, kontak ons geris, jy kan ook natuurlijk as jy kolostrum gebruik, jou producte kry tegen die wholesale price en ook ander mense help om kolostrum te gebruik om hulle lewe te verbeter vir lewenswaarde en lewensomstandighede te verbeter, of die kwaliteit in die lewe te verbeter, so gaan loer gerust daar rond, al die inlichting is daar, die product is op die webwerwe jy kan ons kontak, ons kontak persoon is daar, op die is daar kontakvormpie, jy kan dit invul, kyk bykie rond op Cathy's web, se Facebook blad, op my Facebook blad en kry vir jou kolostrum, of word verteenwoordiger, en verkoop kolostrum, help mense wat syk is, of wat dag wil verslank, of dag net een bykie oorlik is, of baie oorlik is, help hulle om hulle levenskwaliteit te verbeter, met die kolostrum producte, en as jy op soek is na een mooi bloesie, of een mooi langbroek, of een denim, of een jean, ek gaan loer daar rond op fmstereose 1 webblad, dit is fm fmshopkalo, so dit gaan na www.fmshopkalo, en gaan kyk na al daar prachtige kledingstukke, wat beskikbaar is, die prachtigste bloese, die prachtigste broeke of rompe, roke, dit is manskleren, kinderkleren, vrouwenkleren, kleren vergroot en verklein, daar is die XXX grootes, daar is die medium, small en large, gaan loergeres rond daar, jy gaan beslis verrast wees, om te sien, wat er kleren alles beskikbaar is, en bestel somme jou kleren op die webwerf daar, jy kan op die net radio webwerf jou kolostrum bestel, jy kan saafs ons gewulde skryverse boeke raak loop op ons webwerf by net radio SA. So gaan loergeris rond op die webwerbe en soos ek reeds genoem het, die radio speel op al die webwerbe so jy kan die hele tijd saam met ons keir. Is dit nie a absolute winskoop nie. Terwyl jy rond surf daar op ons webwerbe kan jy saam keir met ons terwyl ons op die lig is, en as ons nou op die licht is nie, is daar altyd die heerlijke muziek op die lig. en ons rooster 4 reeks van die aand like as volg om 7 uur is Dr. Tien die einders op die licht met oordenking, en om 8 uur vat Jolanda oor met haar muziek potpoorie skakelgeris in sy is op die licht tussen 8 en 10 van avond, en sy speel die heerlikste muziek gaan na die skype klits toe As jy by net radio is, dus net radio is as Skype cleats of jy kan selfs by FM stereo op die Facebook cleats groepie gaan rondkyk en saamgesels, soek net vir FM stereo op Facebook FMS die jou kleedsgroepie of kleedsblad en gaan gesels heerlik saam met allemaal wat daar saamkeier dit is net lekker ons is een lekker groot gesin wat allemaal saamkeier, saam werk en alles saam geniet en ek gaan jou op hierdie noot groet vanavond een lieflike avond verder geniet dit wat jy doen, geniet jou vrienden en familie en wees veilig, ek gaan vir jou uitspeel met Stella met sy hoop en liefde tot morgen om 4 wanneer ek weer terug is met my program Woordkens Eerkie maar hier is Stella met hoop en liefde, een liefde aand, tot ziens As die son wat ertrek En drome vir welk Al die bronne raak leeg Sal jy by my staan My lyf is al krekels En my haare al witter Die stof le al dikker Sal jy by my staan Sal jy by my staan Skyperbeke way oh.